السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هي katika dirasa ya kitab Jawami al-Akbar cha munachoni Sheikh Ibrahim bin Nasir Al-Saidi rahimanallahu wa iyyahu katika darasa ya jana tulikuwa tumesimamia katika hadithi ya 22 ambapo kwa tulitaja waje himbili na la pili hatakuwa tumemalizia madao kuhusiana na biiru budaa jana katika maelezo tulitaja hali ya hichi kisima ni kuwa hiya biirun yulka fiha lihumul kilabi wa idaru ni kuwa aina tofauti tofauti za uchafu ni zenye kumiminika humu ndani mizoga ya mbwa Allah na vitambara vilivyotumika katika masiku za zahedhi na uchafu wa wanadamu waingia katika kisima hicho haya maelezo yatatusaidia kuangalia hali yetu leo hii kama jambo hili litatokea kadhalika katika maelezo kusiana na hicho kisima qala al-imam Abidauda rahimahullah wa sami'tu Qutaiba qali asema nilimsikia Qutaiba ibn Said rahimahullah katika mshehehi wake akisema sa'altu qayma bi'r mudha'a nilimuuliza mlinzi au mchungaji wa bustani na kisima hicho cha Budwaa saaltuhu an umqiha nilimuuliza kuhusiana na kina chake kisima hicho qala akthar ma yakunu fiha almaa ila asema huyu mchungaji maji kiwa mengi ndani ya kisima basi hufikia kwenye ana Yaani mtu akisimama kwenye kama chini ya kitu chake, chini ya kitu chake sehemu ya siri Qult fa idha qala duna al nikamuuliza tena na ikipungua maji akasema duna al-awrah wa aura rajul maqsud aiyo ni chini ya magoti chini ya magoti asijikisie mtu wakimo akisimama pengine ni futi ngapi mpaka kwenye uchi wake na hii urefu na kipimo cha maji napokuwa katika hicho kisima qala budaud Allahu anhu wa qaddartu ana bi'ra bi budwaa na mimi kadhalika nilienda kuipima upana wa hicho kisima kwa kutumia rida nguo la kujifinikia malattuhu alaiha niliutanda juu yake naam thumma dhara, thumma dhara kisha nika nikaiondosha nikaeeka kando ili kuangalia kiasi cha upana wa kile kisima Faidha arduha sitatu adruin nikapata kuwa radius ya kile kisima yani kama hili shimo toka hapa mpaka upande huu ni sita ti adruin nadira moja ni toka mirfaq mpaka kiganja cha au vidole vya mkono hii ni moja mara sita ya hilo Hii upana wa hilo kisima wasa'altu alladhi fataha li baba Faadakala ni ilayhi kisha nikamuliza yule mlinzi alienifungulia mlango wa lile bustani ili kwenda kukipima kile kisima hal huji rabina uha amma kanat al-Imam Daud azungumza katika karne na ya tatu na mas'ala ya biir ilikuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo anauliza je kumetokea mabadiliko katika kipindi hiki chote amma kanat alay kikabadilishwa hicho kisima Ima kwa ujenzi au mingineyo qala la akasema la haijabadilika chochote imbaki kama ilivyokuwa katika asli wa fiha ma'un mutagayiru laun lawn asema na nilipochungulia ndani nikoona maji ambayo imbadilika rangi qala al-imamu nawawi asema al-imamu nawawi yaani bituli mukthi huwa aslu asema kubadilika kwa rangi ilikuwa kwa ajili ya kukawia kwa kipindi kirefu ndipo maji kawa chenye kubadilika la biqu ishay'in ajnabiyin fi si kwa kutumbukia kitu ajnabi ndani yake maelezo haya yote yetoarifisha hali ya hicho kisima kwa upana wake tunaonaakuwa ni ilikuwa ni kisima ambacho kuwa kina upana mkubwa na umk ni sehemu ambayo ya hifadhi maji mengi kisha ikawa uchafu wote waingia ndani na mtume akatoa hukumu almaa utawhurun la yunajisu shay baada ye kuulizwa aiyo atatawadda minha anatawadda minha yuska lakam minha je tutawadha kutukamana nayo na je wewe watawadha kutukamana na maji ambayo kuwa imetekwa katika kisima hicho bali ambiwa kuwa umetekwa maji kutoka katika kisima hicho hali yake mvipi na ilhali hali na tumeelezewa akatoa hi kaida alma utahurun la yunajjisuhu shay' kalima alma al lil ahli aliposema mtume alma tuwhur yani hicho maji au hicho kisima ambacho muulizia hali yake ni tuwhurun au lil au al katika tamko alma ni jins yani aina yote ya maji asili yake ni tuwhurun Tawhur ni sifa ambayo kwa wanafiki wanachoni wafiki wasema kuwa tawhur mutawhirun kilichokuwa tawhir katika zati yake na cha twahirisha chaweza kutahirisha au kukitia katika hali ya tahara kitu kikikoshwa kwa maji hicho kama vile mtu aliyokuwa na janaba akioga na maji tawhur basi atatwahirika hi ndo maana ya tawhur تتوا هيرو غيرهو نقط او وجهي ينه katika hadith fihi lilat idda hi hadith inazo ina sharia مزتاجة kadha zote amejitaja السعيد abrahama bin nasri saidi katika sharh ya jawami al akhbar اسما ادلال الاول يدل على اصل جامع هي حديث يا شريه katika msingi وهو أن الماء طاهره تستعمل في الطهارة وغيرها اصل يا ماء نطاهر يتميكا katika kufanya shughuli zote za tahara na mengineyo كما ليفسما كذلك في منظومه ياقه والاصل في مياهنا الطهاره والارض والثياب والحجاره اصلي يا فيتو هivi مياهنا ماجي والارض والحجاره نثياب نمنغو اصلي katika فيتو هivi ني الطهاره كوا ني ثم قال أي جميع المياه an-nabi'a min yaingia katika jumla ya maji yote ambokuwa yatoka katika ardhi nabi'a wanazila min na iloteremka toka mbinguni yani mvua al-baqiya ala khalqatiha au al-mutaghayyira au mamarriha au maji kuwa imeteremka ikanisha mvua fataghayyara ikawa ni yenye kubadilika bi kule ambako kwa ilitulia naam mathalan katika haudhi ama birka ikabakia pale kwa rangi ya mchanga na mfano wake au mamariha au kwa sehemu ambokuwa ilipitia mathalan leo hii tunazo za nyumba zina uchafu naam zina uchafu vumbi na mfano wake Ikaanyesha mvua ile maji ukiona ya miminika na ilhal ina ina rangi sio najis wala si chafu si maji ambayo kuwa imetoka katika sifa ya utohara ni maji ambayo kwa yastahili kutumika katika tohara atsema aw bi mayul kafiha min walau tagayuran kathira hata kama ile maji itakuwa ni yenye kutiwa ndani yake kitu ambacho kwa ni tawahir kisha ikapelekea kuba, kubadilika Tagayuran kathira kubadilika kukubwa kubadilika kukubwa maji hiyo yabakia kuwa ni tawhir kama vile kamimino ndani yake majani naam hiyo maji ni tawhir kwani yarejelee katika asli na masala hii ya hapa mbele inshallah katika uh, dilala tutaitaja kisha sema wala yustana min hadha aljani al wala haivuliwi Kutokamana na hii asli Nam illa alma'u mutaghayyiru launuhu Au t'amuhu Au rihuhu bin najasa na wala haivuliwi kutokamana na hii asli asliipi alma'u tawahurun illa maji ambokuwa ilibadilika launuhu rangi yake Au t'amuhu ladha au au yake aw au harfu yake bin najasa kwa najisi ama ikabadilika kwa kitu kingine ambacho kuwa ni tahir maji haya bakiya kuwa ni tahir kuwa ni tahir ila itakapo itakapo changani, na kitu ambacho kuwa ni najis mpaka ile najisi ikawa ni yenye kwa rangi yake au kwa harufu yake ikawa harufu ni ya kitu ambacho kuwa ni najis au kwa utamu wake ladha yake ikawa ni ladha ya kitu ambacho kuwa chajulikana kuwa ni najis hapo ndipo itatoka katika sifa يا كوا na kuwa ni maji ماجي kuwa ni najis هي ديلاله ya kwanza katika hidi hii hadithi wa fihi mas'ala na kunaayo mas'ala nayo ni ittifaq al ulama ala najasatul ma' al mutaghayyir bin najasa tafahamu kutokana na hiyo athili asema ittifaq al ulama wanachuoni wameafikiana kuwa maji ambokuwa itabadilika kwa kitu kitu ambachoakuwa ni najis basi maji hiyo inakuwa ni najis maji hiyo ni najis wala haitobakia katika asli ambokuwa imetajwa alma'u tawahurun adillah thania jambo la pili katika hii hadith nayo ni yadullu anna ala anna alma'u almutaghayyir bitawahira bitawahirat tawahurun Anakishi masala ambayo kwa ameitaja maji ambayo kuwa itabadilika kwa vitu ambavyo ni twahir, maji hio yabaki katika sifa ya kuwa ni tawahur wa ala anna ma khallat bihi almar'a la yumna minhu mutlakan. na kama mtu au mwanamke atakoni mwenye kukoroga na kuchanganya kitu katika maji hiyo la yumna minhu mutlakan. wa ala tuhuriyati ma gumithat fihi yadul qa'imu min nawmin hiyo maji itabakia katika asli ameingiza mkono au amechanganya na kitu kama matana na na mfano wake au hata kama ni chakula basi maji hiyo itabakia kuwa ni twahir wa inna mayunhal qa'imu min an gamsiha hata yaghsilaha thalathatan Ama kule kukatazwa mtu kuingiza mkono wake ndani ya maji atakapoamka usingizini si kwa ajili ya kuwa maji hiyo yakigiza mkono mujarrad kuingiza, kuingiza maji takuwa ni najis hasha wakadla bali ni kwa kuchelea kuwa huenda akaingiza najis kisha akapelekea ikawa ni yenye kubadilika wa ila kule kuingiza sio chenye kuathiri katika maji hiyo athalith dilala tatu katika hii hadithi asema an alma'a fi thmani hi hadith ndani yake kuwa vigawanyo vya majini ni viwili tu najisun wa maji iliyokuwa najis wa huwa mataghayyara ahad au sifihi bin kana au kathiran maji najisi ni maji ambayo kuwa imebadilika imebadilika mojawapo ya sifa zake tatu imbarangi yake ikabadilika kwa najis au harufu yake au ladha yake wa ila mujarrad kuingia najis katika maji kisha isibadilishe chochote maji hiyo ya bakia atahir kwani hadithi hii yatathibitishia hilo yalikuwa yakiingia mizoga mle ndani nyambwa na ikiingia uchofu wa wanadamu na maji hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitumia katika kutawadha mujarradul iktilat wal si Kuna kama maji walakin hatta yatimma taghayyurin Mpaka itimie kubadilika itakapobadilika ndipo hapo hukumu ya maji yabadilika ni maji ya kwanza wa thani watuhurun wa huwa ma laysa kadhalika ni maji ambayo kwa haina chochote katika najis haina chochote katika najis sio sabuni wala sio majani chai au maji ya tamu la yote haya inge katika jumla ya atwahur kama الله kwa asemesha sheikh rahmatullahi taala alayhi asemwa wa huwa maliisa kadhalika wa anna ithbat naw'un thalith la tawhur wa la najas bal tawhur ghairu mutawhur laisa alayhi dalil shar'i asemwa kifungu cha tatu ambacho kwa vitabu vingi vya fikhi ku maji figawanya vitatu kuna najisun wa tawahur wa tawahir hili la tatu tawahir ambapoakuwa ni ayo tawahirun ghairu mutawahhir chenye ni tawahir katika dhati yake walakin hakitumiki katika kutuahirisha asema laisa alaihi dalilun shar'iyyun ni mas'ala mkoo haina dalili ya kisheria ilokuja katika dalil ni maji imma tawahurun au au najisun amma hicho chochote ambacho kwa wakitaja hakina hakina dalili wayaida hadha alumum qawlu taala atsema na dalili ya hii umum kuwa maji ni tahur na najis qawlu taala falam tajidu ma'an fatayamamu saidan tayyiba na hamkupata maji kabisa chochote ambacho kwa kiko katika sifa ya maji hamkupata fatayamamu saidan tayyiba basi tumeni tumieni mchanga na hapo haia haifahamiki kuwa kunayo kigawanyo cha tatu ambokuwa ni nitoa na ilhali ziko hakutajwa lakiniitajwa maji kijumla yabakia kuwa hila ambayo kwa kusema kuwa ni tawahir na ambokuwa simo zote ni mamoja wala si vigawanyo viwili ingawa katika hii swala la maji tawahir huenda ikawa min babi kiakili mathalan ni jambo kawaida kuwa lao itakorogwa maji ikatiwa rangi au juice ama majani mara nyingi maji hiyo si ade itumike katika mtu kwenda kuogea au kutilia udhumu bali hutumika katika mathalan kula na shughuli nyinginezo wala hutumiki katika katika kuoga na na kufanya wudhu huenda hinda udhru ya wanachuna ambokuwa waligawa maji katika vigawanyo vitatu wallahu alam wa amma dalala arabiya dalili yake katika hii hadithi tufaidika ni kuwa anal asba tahira fil miah wa kadhalika fi ghairiha asli ya maji na mengineo ni at Famata hasula shaku fi shay'in minha Asli ya vitu ambavyoakuwa ni tawhir lau itatokea mtu kushuku utwahiri wake nam halu jida fihi sababu tanjis amla je kuna sababu ya kubadilika hali yake toka tuhuria mpaka najisi afanye nini Hini masala ya nne. lau mtu atakuwa ni mwenye kushuku katika kitu ambachoakuwa ni twahir afanyeje? Nam Huna inakuja kaida al yaqinu. Naam. La yuzalu aw la tuzalu bi shakki. Yaqini haiondoshwi kwa kushuku. Bal al aslu baqa makana ala makana. Asli ni kitu kibaki katika hali iliyokuepo hata yati al bayyinam paka ije ubainifu kuwa rangi mbadilika harufu imbadilika Lazo imbadilika hapa ndipo mtu utahukumia mathalan una maji kwenye ndoo mtoto akawa walivyokuwa watoto afwan akawa achezea uchafu kwa mathalan mkojo ikaenda kwenye maji maji kwenye ndoo maji hiyo Twahir najison shahr amadhana Hah? Najison Sauti Eh? Mtoto mdogo Itakuwa toaher. Kwa nini system yemizani ya kisheria mpewa Umpatiwa mizani isibadilike katika sifa tatu isipobadilika basi ibakize katika asili yake ibakize katika yake itakapobadilika hapo ndipo aiyo tufahamiana hii ndo asli katika mas'alahi wallahu ta'ala a'lam <coughs> Kala rahmatullahi ta'ala alhadithu athalithu al walishrun وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بناجة إنها من توفينا وعليكم والتوفافات رواه مالك وأحمد اهل رحمة الله تعالى عليهم عليهم وآل والسنن الاربعه حديثي حديثيا 23 حديث ابي قتاده الحارث ابن الربعي Al-Ansari radiyallahu anhu kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم alizungumzie kuhusuana na al paka akasema innaha laysat binajasin kuwa paka si katika najis innaha minatu wafin aleikum wa ni katika wanao tufu baina yenu na mpaka wa kiume na paka wa kike alwajuu la katika hadithi rawahu limamu Malik wa Ahmad wa Ahlus Sunan Ahlus Sunan alimam imam Daud fi kitabi Tahara amehitaja katika kitabu at -tuhara. babu Su'ur al-Hirra Su'ur al-Hirra suur ni kinywaji alichokunywa paka kisha kikabakia au maji ambayo kwa mtu ankunywa kikabakia huitwa su'ur Naam nini hukumu ya maji alikunywa ndani yake paka والامام الترمذي ابواب الطهاره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في سحر الحره كذلك كما في الامام البداود ملango kutaja yalokuja ketika mapokezi khususnya na mabakizi ya paka alokunywa wa nasaa kadhalika mithluhu wa ibn majah kitab tahara nam wa minha wa rukhsa fi dalika ibn Maja amebainisha zaida akasema mlango kutaja Aludhu bi lhira mtu kutia wudhu kwa maji aliyokunywa paka wa rukhsa fi na rukhsa katika hilo na katika hilo katika kutaja hizi za hawa na chuoni ni kuwa inafiki kubwa ndani yake fikhi kubwa ni kuwa hizi dalil au hizi ahadith wao wanazitaja chini ya mas'ala ambayo nam ni eee uh, ni ya fikhi au ni kauli na madhhabambokua ina ina nguvu niposa kataja hizi milango hii ni masuala ya kwanza Masala ya pili hii hadith inayokitha husiana nayo kama ilivyokuja katika sunan abudaud qala anu anuhumid, umaid uh, anu umaida binti Abid au binti Ubayd ankabsha binti Ka'bin ibn Malikin ai ya Kabsha binti Ka'bin wa kanat tahta ibn Abi Katada na alikuwa huyu Kabsha chini ya mtoto wa Kab uh, Abi Katada alikuwa ameolewa na mtoto wa Abi Katada Kabsha alikuwa ni mkwea Abi Katada Alikuwa nyumbani Faib anna abakada dakal asema baba wa mme wake alikuja nyumbani ima kuatembelea au akarudi nyumbani fasakabtu lahu nikamtilia maji kwenye chombo ya kutia wudhu faja'at hirratun fashribat minhu akaja paka akawa anakunywa katika ile maji ya wudhu ambayo kwa nimemtilia fa Hatta sharibat abakatada akawa ni mwenye kuinamisha asgha akainamisha kile chombo ili yule paka azidi kunywa katika maji qalat kabsha asema kabsha kisa hichi akimuona baba, baba mwake akifanya faraani andhuru ilayhi abikatada kaniona na mtizama sana kwa mshangao fakala atajabina yabna ya akhi akaniuliza Uwe binti wa ndugu yangu Washangaa na kitendo changu? Naam, na hii ni maji ya udhunu tena kuita wadhia. Washangaa hilo? Faqala na'am. Um, Kabsha akasema nashangaa. Kwa kuwa hivi ni maji ya udhū, tutamtilia vipi paka awe ni mwenye kunywa. Hapo ndipo Abu Katad akataja hadithi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama innaha laysat bi najasin. Hi naniyo huyu paka au paka sio katika nyama mbokuwa ني نجس انهم متوفينا وتوفات عليكم وجهي الثاني katika hii hadith hadha alhadith muhtawin ala aslain qasama alshaykh abdurrahman kuwa hi hadith imkusanya misingi miwili imkusanya misingi miwili ya kwanza an almashaqqa tajlibu taysira kuwa uzito ukiwa umeenea basi huvutia at wepesi kukiwa na uzito ambao kwa watu hawezi kuepukana nao basi sheria huwa ni wenye kuleta wepesi katika masala hiyo na ya pili anna al wama dunaha fil khilqa tawhiratun fil hayat ni kuwa paka na mfano wake walokuwa chini ya paka wadogo kuliko paka طاهر في الحياه ني لا ينجس ما باشرته من طعام وشراب وثياب وغيرها شوكته ها ونام ودغوا وكغصا حاكي نجس اي وني chakula او فينيواجي او ثياب مدافذ هذي اصلين 2 هي حديث الشريعه اصلين 2 ان المشقه تجلب kuwa kukiwepo na mashaka viki na uzito katika jambo ambalo kwa limeenea basi sheria hufanya wepesi katika hilo tuhifadhi hilo la kwanza la pili ni kuwa paka na mfano wake katika wanyama wadogo hawasio sio najis. kwa hivyo chakula ambacho kwa watakigusa au maji ambokuwa watatia midomo yao ndani na mavazi au nguo ambazokuwa kwa watagusa na wanaingia misikitini waingia msikitini na wakalala na twarudi pale tukaswali tuka sina vitu hivyo ama asili ya kwanza asema min jumlatihi katika jumla ya mambo ambayo kwa ina mashaka ndani yake sheria ikafanya wepesi anna hādhi al alati allatī yashukku minha taḥarruẓ La ṭāhirah lā yajibu ghusla mā au bihā aw yadahā aw au vitu ambavyo kwa mtu hawezi kuepukana nao kama vile paka huwezi kujizuia naye taib lau vitu hivi au nyama hawa watagusa chochote anna mabasharatha aiywa bakin ala ala al asli chochote ambacho kwa atakigusa kitabaki katika al na asli ni atuhara la yajibu ghasl hay wajib mtu kwenda kuosha nam mabasharati Ma bifiha imma kwa famu wake au yadiha au kwa mikono yake au miguu yake nam li anna alla ladhalika li kwa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa illa kwa kusema innaha min tawafina alaykum wa hawa ni wenye kuzunguka zunguka na pe kwa sika aywa siiga til ikthar ni wenye kuzunguka mara nyingi huwa wako na nyinyi hamwezi mkajizuia nao kwa hivyo chochote machukua tagusa si waji mtu kwenda kuosha wala si najisi kama abaha alistijmara fi mahali kharij minas sabilein kama vile katika mambo mepesi ya kisheria imejuzisha mtu kufanya istijmar naam Kufanya istijmar yani kutumia kitu kikavu mindil na mfano wake jiwe fisabilaini pale amba kwa haja imetoka pale ambako kwa haja imetoka wa mashi ma asabathu minan na'lain mtu kufanya istijmar pale anapokosa maji imefanya mepesi kwa kuwa watu waenda haja mara nyingi watu waenda haja mara nyingi kisha na maji kikosekana kusikuwepo na, na kinginecho cha watu kutumia Ila maji tu itakuwa ni mashaka itakuwa ni mashaka sheria ikaweka al watu waweza kufanya istijmara na kitakachobakia fa maafun kitakachobakia katika athari basi sheria ime imefanya afu imesamehe wala haikuchukuli huko toahir na utenda ukaswali wakadhalika wamasa wamasahu wa ma asabathu an najasa minan alain kufuta najisi ambokuwa imeingia au viatu vimegusa au hufu mbili imegusa tuona kuwa tutotembea mara nyingi kwa viatu na tutembea sehemu tofauti tofauti laingekuwa ni wajibu daiman iwe ni wenye kuoshwa basi ingekuwa ni ni mashaka shirika fanya takfif Yatosheleza mtu kufuta kwenye mchanga na akienda akatumia viatu vyake ima kuswalia au shughuli zake za kawaida wala asidhikike kuwa viatu hivyo vivuwe lazima vikaoshwe kwa maji wa athwalutaw wa afya anyesiri twini ashwari annajis kadhalika katika wepesi ni kuwa katika mathalan siku za mvua maji Nau, matope, huwa na matope huachanganyikana pengine na maji kuwa ni najisi ufi min mindalika asema sheikh na chache katika hilo lau itampata mtu katika nguo yake au katika viatu vyake hilo sheria kadhalika imetoa msamaha wa ubi hadamul baqi fil lahmi wal uruki baada dami almafsuh baada dami kadhalika katika wepesi ni kuwa Ije karibuni mambo ya udhia imetajwa hapa sana. Watu watakuwa ni wenye kithirisha kuchinja na damu itakuwa imenea kote. Na ile nyama ambayo kuo imechinjwa itakuwa ina ina masalio ya damu. Sio katika sheria mtu kuosha damu yote ndipo ikawa sasa aweza kuila. Aweza kuiosha kadri ya kuyosha hata kama itabakia athari ya damu. Hada al hicho kichache ambacho kwa huwezi ukepukana nayo sheria imekuruhusu uwezuka ukapika nyama hilo kwani umu alimuamini na radhi Allahu anha Aisha alikuwa mara nyingine na nyama alochinjwa mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akisunza tu kutoa ile wingi wa damu na kitakachobakia basi huwa anakipika na kikawa chenye kuliwa. wa ubiha ma asabahu famu alkalbi min as na kadhalika katika taisir ni kuwa mtu ana mbwa wake wa kuinda wake wa kuinda asli ya mbwa ndomo wake nam akishika na kitu au wakiingiza idha tuhuru ina ahadikum kama ilivyokuja katika hadithi tuhuru inai ahadikum idha walagha fi alkalbi ay yarsilha sab'a marati hasa ndomo wa mbwa ni katika sehemu ambazo kuwa ni najis ghalidhi kuwa ni nzito kwa kuwa mbwa wa kuinda ni mbwa ambaye mtu ana haja nayo na ana kuindia ni lazima kwa mdomo wake imekuja katika sheria anama asabahu famul kalbi min aswaid hadha masmuh yule mbwa akienda kuinda akashika kwa mdomo wake basi katika hali hiyo lau atakuwa miingato kwa mdomo wewe utakuwa ni mwenye kusamehewa wala huna la kuosha mara saba kama vile chombo kwa kuhu nimbo amba kuwa huu ni mbwa ambokuwa amehitajika katika shughuli hiyo wama ashabha dalika mimma yajmauhu illa wahida wahiya mashaka asema na mfano ni mingi ya mambo kama haya kuwa yote yakusanyika chini ya masala moja nayo ni mashaka itakapopatikana mashaka katika jambo basi asili ya kisheria ni kuwa wepesi hupatikana al-mashaqqa tajlib hii ni maelezo kuhusiana na athili ya kwanza ama asli ya pili ambayo kuwa ni kuwa wanyama paka na waliokuwa chini ya paka aliokuwa chini ya paka kama nani nani mdogo wa paka al-faara al kama vile panya na mfano wake katika hao wanyama ambao patikana ni mashambani au wapi? Ayo. Hawa asli yao ni tawahira. Kinyume chake kifahamika kama si katika wanyama ambaokuwa wamejiuzishwa wamejuzishwa kuliwa kama mbuzi na ngombe walokuwa juu paka kama vile mbwa na mbweha na familia hiyo asiliaoni haingii katika hii asli ya tahara. Haingii katika hii asli ya tohara ila awe ni mnyama ambekuwa ni ni halali Naam asema wala yanjusu ma basharathu min tuamin wa sharabin wa thiyabin wa gairiha. hawa nyama wakigusa chochote katika vyakula katika vinywaji au katika manguo sio sio najis sio najis Matalan, tuna misiba ya panya manyumbani na wapenda masanduku na kaba ingia ingekuwa ni najis ingekuwa shughuli ya kuosha manguo kila dakika sivyo hivi katika minsi tasiri sharia katika wepesi wa Wadini dini hii aiyo ingekuwa tuna sana katika maisha zetu Asema faida kuhusiana na hii kaida ya pili lidhalika qala ashabuna Ndiposa masahiba zetu katika hehebu letu dhehebu lipi lahanabila alshaikh abrahim bin nathri Sidi ni katika hanabila rahmatullahi ta'ala alayhi asema wanachuoni wetu asema alhayawanat aqsamun khamsa wanyama wako vigawanyo vitano wako viganyo vitano bi kwa kuzingatia kunajisika kwa gawanyika vigawanyo tano ahaduha najisun hayyan wa Moja wapo ni Mnyama mbekwa ni najisi awe hai awe mfu Ye ni najisi fi dhatihi wa ajza'ihi wa fadolatihi. Ye katika dhati yake kita mananae, na chochote kitakachobakia kutokamana naye na viungo vyake ni najisi Wadhali kal kilabi wasibai kulliha nao ni mbwa na, na asibaa Wanyama wenye yenye yule nani, simba chui na familia hiyo yote hawa wote wal khinzir wa nahiha na ngurue, akramanallah ayo na mfano wake hawa imekuja katika sheria ni najis hayyan wa maytan wa kwanza wa pili makana tawhiran fil hayat ni yule amekuwa katika uhai achukuliwa kuwa ni tawhir نجس بعد الممات اما بعد الكفف يني نجس وذلك كمثال واكي الناني ketika uhai ni twair akifa ni najis aha ara kama vile nani kalhirra kama vile paka wa madunaha fil na walokua dunyake ketika umbile wala tahillu al wala ghayruha wala wala wala katika uhai walikuwa tahir lakini wakifa najis aywa paka, na walikuwa chini yake na kadhalika mathalan mbuzi amekuwa ni halali akifa siwa siwa kuliwa wala wala tuhillu wala kumchinja katika hali ya kufa yani mfu haimhalalishi Aiyo, mna hilo katika ada za usukua waislamu wa Ankufa mbuzi au ni ng'ombe asemaye hinyamazima tuta tuiache iharibike hivyo hasha. Ha? Wala tuhileu zakatu. Shukrani. Wala tuhiluhu dhakatu wala ng'ereha. Naam. Afan kuna nukta hapa kurekebishwa ni kuwa, mnyama ambaye kuwa katika uhai yuko ni toher katika kufa kwake Najis wala kuchinjwa haimfanyi kuwa halali mathalan paka yali kwa katika uhai toher sivyo haina maana kuwa kichinjwa atabakia kuwa ni toher la atakuwa nkufa na kifa kuwa ni, ni najisi shukran wama dunaha na walokuwa chini ya chini ya paka kama vile كما في له كما في له كيف ان تكون نجس نكحسنا ان الفانيا امكوجا حديث في صحيح البخاري ايوه عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس عن ميمونه أن فاره وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال القوها وما حولها وكلوه نكوا فنيا alinyanguka katika samn eh, katika mafuta nam fatat naone illa akafaje akafa huyu panya akauliza mtume sallallahu alaihi wasallam na hiyo samni nam tufanyeje Ankufa panya ndani yake fakala Alkuha wa ma hawlaha mtekeni huyu panya na yote ambayo kuamegusa au imegusana na panya taib tekeni yote Mwitoe wa kuluh kisha ile ambayo imbakia anya nini tumieni kwa hivyo kile ambacho kuwa kiliguswa na katika hali ya kufa kwake hapo ndipo imekuja illa huyu ni mayyit atakuwa najis nam ondosheni na mkitupe watatu katika wanyama makana tahiram fil hayati wa baada almamati ni alokuwa tahir katika uhai wake na baada ya kufa walakinahu la yahillu akluhu walakin si halali kuliwa si halali kuliwa katika uhai ni twahir akifa ni twahir walakin haliwi mfano wake alhasarat allati la dama laha fa'il kama vile wadudu ambao kwa hawana damu yenye kuchirizika hawana damu yanyi kuchirizika wadudu Hawa nzi na mfano wake mbu ayo wao wakiwa hai si najis wakifa kadhalika kwa kuwa hawana damu ambokuwa ni engu churuzika katika wanyama makana twahira hayati waba'd azzakat makana twahira hayati waba'd azzakat ni yule amekuwa yuko twahir katika uhai wake na akichinjwa kadhalika ni twahir وذلك كالحيوانات akluha na hao ni wale wanyama ambokuwa ni halali kuliwa ngombe ngamia mbuzi na mfano wao ambokuwa ni twahiri na kichinjwa ubaki katika utwahiri utwahara kama hima tilam am na watano na mwisho ma, ma kana twahira fil hayat wa baada al dukki ya au lam yudhakk wa huwa halal ni walakuwa twahir katika uhai na katika kufa wachinjwe au wasichinjwe hao ni twahir nao ni a maruf <laughs> nam alasmak samaki Ye twahir yuko hai Ankufa kufa twahir hahitaji kuchinja hachinjwi nam yey twahir aliwa hizi ni katika masail kusiana na hawa wanyama kutokana na hii hadithi na kuna maelezo zaidi ambokuwa pengine kulingana na wakati hatutapenda kuingia zaidi al asl ni kuwa alqitat hirra na walokuwa chini yake hawa ni wanyama ambao ni nitoa katika uhai wao na mtu hakalifishwi kusafisha chochote ambacho kuwa Hawapaka watakuwa ni wenye kugusa taibu Ankunywa katika maji maji hiyo utakunywa sha ramadhan <laughs> amekuja paka paka wako nyumbani wampenda sana akanywa kwenye maziwa yako kwenye chai yako kaonja juisi yako aha utafanyaje naam utafanyaje? Kala al-Imam Malik akasema mwana choni Malik la ba'sa bihi la ba'sa bihi haina ubaya we ukienda ukaitumia uka ukanywa Ila ayura ala famiha najasa ila uone katika mdomo wake anao unajasa anao najasa najasa kama vile paka hulapanya Paka hula, panya amemua panya. Kamaona ule panya kweli angufa kwa mdomoni. Kisha akaja nakatia mdomo kwenye maziwa. Aha. Maziva. Sherzbera kunywi tena. Kwa nini? Kwa ila ya mnyama amekuwa kifo chake kichamfanya kuwa najis Naini Ni panya. Hizi ni hali ambazo kwa manyumbani. Wallahu alam قال رحمه الله تعالى عليه الحديث ال21 وانا ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه إلى الجمعه ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر رواه مسلم حديثيا 24 hadith asma mtume as-salawatul khams salat tano na jumaa mpaka jumaa na ramadan mpaka ramadan ni kafara lima bainahuma ya makosa ambokuwa yatokea bainake mada mtu atakuwa ni mwenye kujepusha na al-kaba'ir mas'ala ya kwanza rawahu al-imamu muslimun kutaja zenye ku kuwa ni kafara Nam ya makosa yalofanyika bainake mada mtu na kaba'ir abdunub <coughs> hadith sahihun katika hii hadith la pili qala li sallatu wasallam as-salawatul khamsu ataja la kwanza swala sala tano yani alfajiri na dhuhuri dhuhuri na alasiri alasiri na magharibi magharibi na ishai isha isha na alfajiri mduara 24 7 uko katika naam kurefresh na kusafishwa tayyib itakuwa ni kafara ya madhambi atakayofanyika ya baina yake madhambi yapi al-maqsud biha as ni madhambi madogo madogo madhambi madogo madogo na sharti au masharti ya sala hizi ziweze kutekeleza hali hii au jambo hili la budda inkuja min hadith ali huraira annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaqul ara'aytum law anna nahran bi bab ahadikum yakhsilu fihi 5 maratin aibaka mindara ni shay qalu la la yabaka mindara ni shay awuliza masahaba zake je mtu muoneje lau kuna mtu apita mbele ya nyumba yake kisha akawa ni mwenye kuogelea ndani yake kila siku mara tano. Tanabahini. kila siku asije mtu akaswali alfajiri akasema na isha hapa katikati tafutwa sivyo khamsa maratin shart sharti ziwe tano alfajiri ikafuatiwa na dhuhuri si alasiri. si jumaa ikafuatiwa na jumaa hapa katikati mtu aswale la lazima mtu awe ni mwenye kuswali kwa hivyo hii ni sharti ya kwanza lazima zile swala ziwe zenye kutekelezwa ziwe zenye kutekelezwa kisheria wakadhalika hadithu uthman an rasulullah sallallahu alaihi wasallama atema ma min muslimin yatatoharu fa yutimmu fayatimmu tuhura alladhi kataba Allah alayhi hakuna mtu mu'min. muislamu ambaye kuwa atakuwa ni mwenye kutia nadhafa wudhu na akaifanya ambavyo atakiwa kisheria fayusalli hadhihi salawati al khamsa kisha akawa ni mwenye kuziswali swala akaswali swala tano illa kanat kaffaratun lima bainahuma au lima bainaha hadith muslimu mtu akawa ni mwenye kufanya wudu kwa uzuri kisha akawa ni mwenye kuziswali swala tano. Idhan hapa tufaidika kuwa kuna na nyingine zaidi. Yatokio ipatikane katika hizo swala tano ili iwe ni mukafira lazima mtu atie wudu kisawasawa Atie wudu kisaawa. Kisha hizo swala ziwe zenye kufuatilizwa. Wakadhalika katika hadith nyingine lafzi ma'mani mri' muslimin tahdhuruhu salatu maktuba fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratun lima qablaha minadhunubi ma lam ya'ti kabira hakuna mtu muslim ambaye wakati wa swala utaingia nukta ni kwa swala isitolewe katika wakati wake illa katika udhur wa kisheria moja fa yuhsinu kisha akawa ni mwenye kutawadha kwa uzuri naam akaa ni mwenye kutawadwa kwa uzuri wa aha na akaingia katika swala akaiswali kwa khushu' si ghaflan wa ruku'a ni mwenye kutimiza kila hatua ruku' sujud itidal zote bitminan illa kanat kafaratul lima qablahha minadhunub ma lam kabira illa itakuwa swalahiyo ni yenye kukafiria madhambi ambazo kuwa zimetukia baina ya swala na sala Maadam hajafanya kabira kwa hivyo si Mujarad kuswali tu bali kuna mambo kadhaa wa kadha lazima iwe katika wakati wake na lazima wudhu ufanywe kisawasawa na mtu azingatie itminan na kushu, na atimize ruku, na sujud naam katika jumla ya mambo ambokuwa ni arkan na shurutu za swala hapo ndipo swala hiyo atafaidika la mwisho kadhalika asiwe ni mwenye kuparaga kabair dhunub kabair dhunub hapo madhambi madogo yatakuwa yenye kufutika yafahamika kuwa lau ataparaga madhambi madogo a, makubwa afwan na ilhali ni mwenye kuswali yale madogo Hayatu kuwa ni yenye kusamehewa kwani Allah subhanahu wa ta'ala asemna in tajtanibu kabair ma tulhauna nukaffir ankum sayiatukum wa nudkhilukum karima endapo mtakuwa ni mwenye kuepukana kujepusha na kabairu dhunub madhambi makubwa basi nukafira ankum sayyiati Yale yal madogo madogo tutakuwa ni wenye kwa hivyo kusamehewa kusamehe madogo ina kazi ina, ina shughuli hii kuhusiana na swala wa amma wal jum'atu kadhalika siyo tu mujarrad mpaka jum'ah kadhalika inazo adab lazima zizingatiwe Inda mslim min hadith bi Hurairah imekuja katika hadith ya bi Hurairah man ittasala atakayoga akaoga vizuri liljum'ah thumma asal jum'ah kisha akaondoka kuelekea kuswali swala ya jum'ah fa sallama qadira lahu akawa ni mwenye kuswali kadri allo allo afikiwa sunna akawa ni mwenye kuswali sunna kadri alo afikiwa hapa nukta ni katika mambo ambayo pengine hatujui au yamesahaulika siku ya jumaa hakuna kabliya hakuna sunna kabliya, ni baadia tu walakin kabla ya swala ya na mtu akirauka kuja msikitini ni katika sunna mtu kuswali ma lahu nafila akithirishe kuswali Raka mbili mbili ma lahu na msiba alikuwa Wakiswali, kiswali raka wengine wengine raka wengine sita wengine nane ma kutibalahu hii katika sunna ambazo kuwa wengi wetu hatuzingatii fa sallama kutibalahu akawa ni munyikuswali sunna ambazo kuwa amekadiria thumma ansata kisha imam atakapopanda akawa katulia akatulia inssat hakushughulika na chochote si kalamu si simu leo hii naam, wala ku badilisha kufia yake na kibamba chake bali manmasal haswa faqad lagha asema mtume sallallahu alaihi wasallam alhaswa kijiwe kidogo nam aiondosha huko aiweka huko faqad lagha huyo upuzi ansaka insat kabisa amsikiza imam hata yafruga min khutbati mpaka atakapomaliza khutba yake thumma yusallima maahu kisha akawa ni mwenye kuswali nyuma ya imam ayyo thumma thumma yusallima uh ghufr ma, ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukra wa thalathati masharti haya au mambo haya takapotimia hapo ndipo aljum'a ila jum'a atakuwa ni mnyuko kufiriwa yalozuka yalotokea baina jum'a na jum'a inayofuatiwa wa fadli thalathati na ziada ya siku tatu atoongezewa bonus ya yes, siku tatu wiki na siku saba mwezi ramadhani lakini katika fadhla la ina siku kumi Ni siku ngapi? Aiyo, fadhla masiku yake ni kumi Sio kisisi siku saba Taib, hii ni husiana na Jum'a lazima adabu zizingatiwe. Hapo ndipo Jum'a hiyo itakuwa ni yenye kumnufaisha mja. Ama Ramadhani, ila Ramadhani fakadja'a hadith mashhur, hadith ambokuwa ni mashhur. Sote tutajua, man sawa Ramadhana imanan wahtisaba lahu ma taqaddama min dhanbi atakayfunga ramadhan mujarad kufunga la imanan kwa hali ya imani kuwa hili ni amri ya Allah na jinsi ambavyo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amefunza wahtisaban natarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala lahu ma taqaddama min dhanbi hapo ndipo madhambi yake atakuwa ni nyenye kufutika kwa hivyo hii hadith kama ambavyo kwa nam lazima tuangalie na tutizame ahadi nyinginezo zenye maelezo zaidi kuhusiana nayo zenye maelezo zaidi kuhusiana nayo Wafi fi hadha hadith bilalati asema ash-shaikh bin nasir as katika hii hadith kuna ishara na dalilati amal awal, ya kwanza yadulla ala adhimi fadli llahi wa karamihi yatuashiria utukufu au ukubwa wa fadhli ya allah subhana wa ta'ala na ikrami yake kwetu sisi mwezi mungu ni mkarimu kwetu na atukunjulia fadhila zake bitafadhili hadi ibadati thalatha aladima kwani ameka hizi ibada tatu zina fadla kubwa sana wa anna laha inda allah almanzila alalia wa thamaratuha la tuad la tuhsa inazo au hizi ibada zina faida nyingi ambazo kwa hizi sabiki fahami thamaratiha katika thamarat za hizi ibadati tukufu ambazo kwa zinitajwa nguzo an anallaah jaalaha mukammilatan lidinil abdi wa islaamihi hizi ibada ni zenye kukamilisha uislamu amja na dini yake ukisema ni muislamu ni muumini basi thibitisha huu uislamu uh, uh, wako kwa hizi ibadati ambazo kwa ni nguzo wa annaha munammiyatul imani bali zime kwa hizi ibada ziwe nzenye kup, kupandisha imani ya mja ziwe zenye kuzidisha katika imani ya mja musqiatin li shajaratiha au musaqqiatin li shajaratiha hizi ibada ni zenye kunyunyiza maji ya uhai katika imani ya mja Yafamika mtu ambekuwa ni ajiita Muislamu na ilhali ibada hizi azingati, Uislamu wake utakuwa katika hali gani? Itafifia na ikafifia na mushoni itakufa, haitobakia Uislamu aslan. Lazima inyunyuzwe, inyunyuzwe Uislamu huo kwa maji ya swala, kwa maji ya zaka, kwa maji ya saum, na Jum'a na ibadati. Na ibadat hizi ibadati ndizo zenye kuhifadhi imani ambayo sisi twosema kuwa sisi waumini sisi waislamu wa Waila ibadati zikiondolewa basi mtu imani hiyo atakuwa ni mwenye kuiacha na huenda ndio katika siri za watu ambao waliritadi utapata kuwa hayuko katika ibada hana mafungamano na ibada hakuwa ni mwenye kunyunyiza mmea wake mpaka ukaja uh, mawimbi na jarifa ikawa ni yenye kumwangamiza قاسمه شيخ فإن الله غرس شَجَرَةَ الإيمان في قُلُوبِ المؤمنين بِحَسَبِ إِيمَانِهِمْ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمْپَانْدَا كَاتِكَا نْيُيُوزَا وَاتُو وَإِسْلَامُ إِيمَانِي كَوَقَدْرِيَا إِيمَانِ زَاو كَوَقَدْرِيَا وَأُو كُمْ إِلِيكِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَدَّرَ مِنْ الْتَوَافِي نَا كُتُكَامَانَا نَا لُطْفِي يَاكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمْكَادِرِيَا نَمْ وَفَضْلِهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ ameka kadara shar'iyan nam, mambo ambayo kwa huwa ni yenye kuiotesha na kui kuimarisha hiyo imani katika katika nafsi ya mtu mu'min ibadati wa anhal afat na vitu ambavyo kuwa ni kwenye kuizuia hiyo imani kutoka na na maafa hata takmula wa tuati ukulaha kull haynin bi mpaka iwe ni yenye kukamilika na ikatoa matunda yake kwa wingi mpaka imani ya mtu kuonekana imani yake ikisaa ya sawa ni mwenye kunufaisha na watu wanufaika naye hii ni kwa kuwa alikuwa ni mwenye kuinyunyiza na ibadaati ambazo kuwa Mwenyezi Mungu taala hii ni bilala ya kwanza ya hii hadithi adhini fadlillah wa karamih alaina وجميع سبحانه وتعالى انا فضلها كبوا نكرم جويته يا ثاني من هذا الحديث أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الاعمال الصالحه للسيئات أن المراد الصغائر ketika يحديث يتنايشا كوا كلا ينفقوجا كوا كنا متندو ينكفرشا كفوت السيئات ماذمبي أن المراد as muradi ya zile madhambi ambazo zafutwa na matendo mema ni sagha'ir hii hadithi tunabahisha hilo li hadi hadhihi al kibar kwa kuwa hizi ibada ni kubwa hams salawat al-jum'a ramadan kanat la tukaffiru biha al-kaba'ir kufuta madhambi makubwa majtanabat al-kaba'ir imefuliwa katika kafarat limabainahuma imefuliwa sivyo kwa hizi ibada kubwa hazikuwa hazikuwa zenye kuzifuta ayo bimadu kaifa bima Itakuwaje itakuwa ibada ambazo kuwa ni dunia hizi ambazo kuwa ni arkan na ibada kubwa kubwa hazivi zenye kufuta madhambi makubwa bali zahtajia mtu afanye tauba na nukta ambokuu yafuatilia nukta ya tatu eh samahani natumtia dakika mbili kama vile ama tatu tukamilishe hivi nokta tu kwa kwa pengine ni darasa ya mwisho wallahu alam asemma nukta ya tatu au lilala ya tatu katika hii hii hadithi algunub tismani madhambi ni vigawanyo viwili kabairun wa makubwa yaitwa na thagha'ir madhambi madogo wal farq na tofauti baina ya kubwa na ndogo Fihi aqwal kuna akwali nyingi za wanachuoni Wamin min ahsan na katika tofauti kubwa ambazo kuu zimetajwa al-kabira maratib alayhi hadum fi dunya kabira ni kila dhambi ilokuja haddi adhabu fid dunya kuwekewa adhabu fid dunya Al-katlu ayo alqisas na mfano wake أو توعد عليه بالاخره او يمهديوا عقبا عذابكلي في الاخره او لئن صاحبه او يمجي لانط اللهي لان رسول الله حسيننا اله ذنبي هلهن كاتيكا كبيره رتب عليه غضب ونحو او يمجي كتجى ونغضب غضب الله عليه مزيم سبحانه وتعالى مغضبكيا بس هله هلهن كاتيكا كبائر الذنوب اشاره ما ni lelo fungamana na mambo haya ukuba fid dunia au fil akhirah au la'natullahi au ghadhabullahi ala murtakibiha was-saghair ma adzaalika amma saghira ni ile amboku haikutajwa chochote katika ukuba fi dunia wala fil akhirah wala la'na nam na, na, na, na, na, na, na. hizi katika tofauti ambazo Zinkuja kusiana na kabira na saghira bitali ni kuwa kabair dhunub tahtaju ila ila toba wal mtu akiparaga dhambi kubwa atakiwa alete istighfar na toba kutokana nayo kwani zile amali ambazo kwa kufanya hazifuti na yuko lawa tafilia katika hali hiyo akidati ahli sunna tahta mashiatillah siku hajasamehewa basi atakuwa muhaladun finar kama walivyosema khawarij na mfano wao la akifa katika itikadi ahli sunna amkufa mu'min وهو تهتم مشيئة الله يكو تشنيه مشيئة الله ان شاء ادبه اكيتاك تعاذيبه كما كسرك وان شاء غفر له ناكتاك الله سبحانه وتعالى تكوني مويه كمسامحه والله تعالى علم ويند توك الله فيكم وجزاكم الله خيرا